Bassen Brauer fra Rødhuspladsen, og hver en virksomhed med respekt for sig selv har en outdoor-reklame om diversitet. Det er pride -U, og det er derfor også et af de store emner, jeg skal tale med mine to gæster om i dag. Velkommen til jer to. Tak skal du have. Tak. Mia Wagner, investor og øh, iværksætter. Velkommen. Tak skal du have. Og øh, velkommen også til dig, Andreas Ebelø, ledelsesrådgiver. Og øh, ekspert i diversitet, kan vi tillade os at kalde os det der det? Det tør jeg godt. Ja? Jeg beskæftiger mig i hvert fald en del med det. Præcis. Øh, skal I med til i år? Ja, øh, jeg har tænkt at gå med med min mand og min hund, i hvert fald et stykke af vejen <laughs> øh, i år, og har også været til et par af, af debatterne i løbet af ugen. Ja? Mm -hmm. Mia, deltager du? Ja, lidt på bagkant. Så bliver det sådan spontant i hvert fald. Det er ikke noget, jeg har planlagt. Skal ned Men det der ja, er, der ja. er jo masser af arrangementer i løbet af hele ugen også. Andreas, det er jo ikke nogen hemmelighed. Du er homoseksuel. Du er gift med din mand. Du lever en regnbuefamilie. I har en lille pige på... Godt et år. år. Ja. Tillykke med det. Tak skal du have. Hvad betyder priden for dig? Jamen, det er fantastisk vigtigt som et menneske, der ikke tilhører minoriteten, eller undskyld, majoriteten, at, at det kan blive markeret, at min ret til at være her er ukrænkelig. Og det er den ene del, det er fejringen af alt det, vi har nået. Jeg er så gammel, at jeg kan godt huske at komme ind med fiertoget fra Jylland, i start 0'erne, og stadig sådan sidde og kigge ned på den der parade, og ikke helt turde gå med, og sådan noget. Der sket fantastisk meget i de sidste 20 år, 10 år. Ikke? Så, så en ting er markeringen af det, men jo altså også en påmindelse om alt det, vi emmer væk stadig ikke har noget især når vi kigger ud i verden. Så jeg synes, det betyder meget. Det skal vi tale om i det. Vi skal tale om ligestilling, om minoriteters rettigheder, og også om ytringsfriheden er under pres for den hvide heteroseksuelle mand. Velkommen i Østerkors Salon. Ja, lad os begynde hos dig. Vi kender dig jo øh, sådan bredt fra Løvens Hule, mm -hmm. hvor du sådan blev øh, Danmarkskendt, vel, som øh, den her seje, kvindelige iværksætter-investor. Du øh, begyndte også at blande dig i debatten om vilkår for kvinder og ligestilling. Du stiftede det, der øh, hed Female Founders. Nu er det Female Founders, ja. ja. Nu er du faktisk ude af begge dele, ja. og du har trukket dig sådan lidt fra debatten. Ja. Hvad er det, der er sket? Øh, jamen, jeg er i tænkebox, som det jo hedder. <laughs> jeg er ved at give plads til noget dyb tænkning, og, og egentlig prøve at forholde mig til, hvad er det egentlig, jeg har oplevet og set de sidste fem år, og hvad betyder det for mig? Og en af de sådan, store emner, jeg, jeg går og, og pusler med, eller store gåder, det er det der med, hvordan kan vi være inkluderende, uden at være ekskluderende? Og det er noget af det, som jeg... Jeg har brug for at have et mere abstrakt synspunkt på. Jeg synes, jeg i min tid, som jeg har været rigtig glad for og rigtig stolt af, og jeg misforstår mig ikke, jeg er meget, meget, jeg synes, det er stadig meget, meget vigtigt, at vi arbejder målrettet for at forbedre kvinders vilkår i værksætteriet. Men jo også at komme ind i et ekokammer. Også er kommet komme ind i en, en, en tilværelse, hvor jeg hovedsageligt møder mennesker, der er enige med mig. Og hovedsageligt færdes, øh, måske ikke i de københavnske salonger, men i kredse, hvor vi bestyrker hinanden i, i vores menneskesyn og verdenssyn. Og men, og der, hvad betyder det at komme ind i sådan et ekokammer? For mig at se, er der jo en risiko i det. Altså, der er jo en stor risiko for, at der er ting, jeg ikke ser. Og jeg ved også, også fra min tid som direktør, at, at hvis ikke du giver plads til modsætninger, hvis ikke du giver plads til andre synspunkter eller kritik for den sags skyld, jamen, så kan det komme ud på uhensigtsmæssige måder. Du fortalte også mig forud for det her program, at, at du følte, at du havde fået sådan et stempel af feminist i panden, og det blev næsten. En for lidt snæver boks at bevæge sig i. Ja, det, ja, det har det været. Øh, og, og blev selvfølgelig mere og mere. Og efterhånden kunne jeg være lidt til et middagsselskab eller et netværksmøde, uden at så komme en, en meget venlig mand, og tak for det. Det er dejligt. Øh, og skyndte sig til mig, at det der med feminisme, jeg er også helt med på det. Jeg synes virkelig også bare, at vi skal have flere kvinder i toppen af Danmark. Og Det er det første, jeg fik i vide, og det var også dejligt, men jeg er jo meget mere end det. Og det er vi jo alle sammen. Er vi jo meget mere men, end. Men synes du end, næsten, det blev ja. sådan en ulempe at have det prædikat? Eller hvorfor er du blevet lidt træt af sådan først og fremmest at være feminist? Jeg vil ikke sige, at jeg er træt af at være feminist. Det tror jeg ikke, at holde op med at være. Altså, det, jeg tror er grundlæggende på lige værd lige adgang og lige muligheder. Men, men jeg synes, det har været en svær rolle. Og, og en ting er, når man er, som jeg jo var, den masse eneste leveinde, ene og på det måde repræsenteret kvinder i det forum, og senere, da vi lavede de Founders, har, jo, har jeg jo i mit virke også skulle tage ansvar for en masse andre. Altså, når jeg sagde noget, så påvirker det rent faktisk folk. Både at der var nogen, der identificerede sig med det, men jo også nogen, der så mener, at jeg repræsenterede en generel holdning. Nummer et. Nummer to er jo også, at du, du blev taget til indtægt for noget, du ikke mente, eller skal det, ja, det, er den ene, det er den ene del af ansvaret i det, jeg gør. At det rent faktisk påvirker andre. Altså, kvindelige iværksættere. Hvis jeg siger noget, så vil man være bold til at sige, at det er det, som kvindelige iværksættere også siger. Ikke mm. udelukkende måske, men også. Og den anden del, det er, at jeg også har mødt synspunkter, som ikke var mine, som om de var mine. Altså, det kunne, Hvad være, kunne det være? Ja, klassikeren, det er jo den der med, at man på en eller anden måde er imod mænd. Altså, at det bliver os og dem. Og er der noget, jeg bare aldrig har været, så er det vred på manden som sådan. Jeg synes, mænd er dejlige, og det har jeg altid syntes. Og det skal jeg altså huske at sige, hver eneste gang jeg egentlig er i en debat, eller holder et foredrag, eller har en dialog, så skal jeg lige større for at sige det først. Og mit ærne har jo egentlig grundlæggende været at bridge. Altså, jeg vil jo gerne have, at vi alle sammen arbejder sammen. Jeg vil jo grundlæggende bare gerne være med også. Men synes du, fine. debatten, hvis vi nu tager ligestillingsdebatten, ja. i virkeligheden er blevet sådan en, øh, altså det tror jeg i hvert fald også, at jeg selv har oplevet nogle gange, at det er også en, det er en vej, man kører ud af, og der er rigtig meget øh, medvind på cykelstien, når man mener det rigtige. Hvis man sådan begynder at sige, jo jo, men men kvinder kan måske også selv gøre noget, eller mænd er ikke helt forfærdelige, eller sådan noget. Så bliver man næsten sådan lidt spedalsk, at... ja, men Det er måske lidt det at prøve at sige, at nu er, jeg, så er det, den privilegerede situation, at lige nu der arbejder jeg ikke for nogen, eller med nogen. Så nu kan jeg mest, kan man sige, tage på min egne vegne. Mm. Men det, hvis jeg, lad os sige, at jeg kommer ud med det synspunkt, som jo også er en del af det, at også der er, nu tillader man lige at sætte mig selv som minoritet, i hvert fald i erhvervslivet, som kvindelig iværksætter, at vi måske for eksempel, vi kunne også gøre noget mere selv, vi kunne tage ansvar selv. Hvis jeg sagde det højt, ville det meget hurtigt blive ganget med ti 10 eller tusind, og så ville det blive fordraget i debatten, mm. og så vil man ligesom bruge det i en forkert retning. Så det der med, når først vi kommer med nogle synspunkter, som ikke ligger inden for det snævert accepterede, så er det også meget hurtigt ud af ens kontrol, hvordan det bliver tolket og set. Mm. Øhm, og, og det synes jeg er en udfordring. Jeg vil gerne lige spille et lille klip. Føjer fra en uh, tidligere ud, uh, udsendelse her nogle gange tilbage, hvor vi havde besøg af Marianne, Marianne Stidsen. Hun mener jo, at feminismen er ved at udvikle sig til sådan en bevægelse, som kræver netop nogle af de særrettigheder, du her taler om. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde. For mig at se, så er de sådan ligesom øh, både af de samme øh, mekanismer, altså identitetspolitik og, og mito. Altså, de hviler på.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 Kan du genkende det her øh, synspunkt, som Marianne Stedsen også præsenterede? Ja, og jeg, og jeg har selv argumenteret for det. Nej, og... jeg ved det, det. Nu har jeg jo bedt jer om at tage kæpheste med. I har nogle stykker, begge to <laughs> også, ikke? Men Mia, en af dine er jo, at, at, øh, at måske er der ikke reel ytringsfrihed i den her debat. Der er nogen, som får en, en meget begrænset stemme. Jo, men det er Men altså... Nej, det er der ikke. Altså, det, det, der er jo ikke reelt ytringsfrihed, for der er rigtig meget, som hurtigt vil blive... Øh, ja, et, der er meget, du ikke kan sige. Der er en stor risiko for, at du bliver cancelled out. Øh, og to, hvis du siger noget, som ligger i en eller anden form for kan man sige, periferien af det, man godt må sige. Altså, hvis vi prøver at nuancere debatten, så er der den risiko, at du meget hurtigt vil, ligesom, dine synspunkter bliver sat på et tog, og så kører det afsted. sted, så du du er ikke nødvendigvis har kontrol over, hvordan det, du siger, bliver tolket. Mm. Øh, så, så hvis man siger, ytrings, hvad er ytringsfrihed. Men det er også at du er blevet træt af debatten, fordi du synes, du skulle gå på så smal en sti. Jeg, jeg bryder mig meget lidt om at blive i bås. Ja. <laughs> Bare helt, i det hele taget generelt. Så jeg ja, ja, den del af jeg er jeg blevet træt af, og jeg er også blevet netop træt af at blive taget til indtægt som, som Sige, en feminist, der netop også tager afstand fra alt det andet, for det gør jeg ikke. Og det at blive set som en del af en fløjkrig, for det har aldrig været mit ærne. Mit ærne er, at jeg vil gerne lege med, og jeg skal alle skal at lege med. Hmm. Øhm, så ja, det er jeg træt af, og så er jeg jo også, så selvfølgelig synes jeg, at det bliver det bliver en snæver tilværelse for mig, hvis det eneste, jeg skal forholde mig til, det er, om vi har lige mulighed for kvindelig værksætter eller ej. Når jeg nu engang, kan man sige, at jeg er en en faglig person, der godt kan lide at bygge virksomheder og, og, altså, og udforske nye ting. Ikke? Andreas, kan du genkende noget af det, Mia siger her om, om hvordan ligestillingsdebatten er? Ja, sagtens. Jeg kan, jeg kan spejle mig i mange af det mange af tingene. Jeg kan ofte blive skudt i skoen af, at jeg er woke, jeg synes, det er spøjst, at det er blevet sådan et skældsord at være opvagt og holde sig vågen <laughs> i forhold til, hvad, hvad andre mennesker måtte have af, af behov og ønsker for, for et samfund. I øvrigt også er at feminisme er blevet det. Det at tro på lige, hvad lige rettigheder. Men, men det er nu sådan, det er blevet, og jeg synes egentlig, det er en af de store ulykker i, i den her debat, som jo er mange ting, men lad os så kalde den mm. identitetsdebatten, som overlægger, ikke? At, at det er som om, vi har glemt, at flere ting godt kan være rigtige på samme tid. Det kan godt både være rigtigt, at kvinder stadig mangler at få nogle rettigheder, som skal gives politisk, uden at man så er den grød at, at offer. Det kan nemlig samtidig godt være rigtigt, at kvinder også kan gøre meget selv. Og, og det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi har glemt, at flere ting kan være rigtige på samme tid, ligesom vi på en eller anden måde har fået det til et nulsum, hvor hvis nogen får flere rettigheder, så bliver mine automatisk taget fra mig. Jeg var for nogle år siden, på Pride, i debat med en højrefløjs præst nede på Rødehuspladsen, hvor der er det, der hedder Pride Square, som du også nævnte ja. indlændingsvis, hvor der er en masse aktiviteter hele ugen og debatter osv. Og jeg var til sikkert ingens overraskelse for sig homoseksuel, og det har været den her præst imod. Og han talte meget om, at det her det på en eller anden måde bliver en underminering af det heteroseksuelle ægteskab. Det havde han selvfølgelig også et religiøst, teologisk udgangspunkt for at mene, hvor jeg bare må sige, hvis dit ægteskab med din kone bliver mindre værd af, at jeg får en mulighed, kære ven, så skal du altså tjekke dit ægteskab. Fordi hvis du bliver mindre heteroseksuel, og din ægte bliver, eller ikke ægte pagt, men jeres pagt i kirken bliver mindre valid, fordi jeg får flere rettigheder. Altså, det hænger jo ikke sammen. Sådan, sådan er det ikke matematisk, vel? Så, så, så det, synes jeg, er en anden stor ulykke, at, at der bliver sådan en automatik af, at de skal bare have og have. Jamen, men det er tror ikke jeg nogen, der er ingen, der tager noget at, fra dig. Der er jo, at, at nulsums argumentationen er ret dominerende, mm. og jo også i virkeligheden kan være noget af det, der giver os en polarisering. Præcis. Fordi så bliver du nødt til at vælge, om du er sort eller hvid, ja. eller på den ene eller den anden side, ja. fordi nuancerne nogle gange lidt forsvinder. Netop. Men der vil jo være nogen, som synes, at fordi nogen andre har fået en stemme, er deres blevet mindre. Mm. Nu nævner Mia det lidt i forhold til, ja. at man skal sige det rigtige, og, og, og, og, og ellers er der risiko for, at man bliver cancelled. Mm. Den hvide heteroseksuelle mand... Mm -hmm. Ikke... som må gå så gråligt meget igennem. Jo, disse men romer. er det ikke rigtigt, at det er meget svært for ham at sige noget i den her debat og faktisk blive lyttet til? Jeg tror i hvert fald, jeg oplever selv, når jeg er ude og tale med virksomheder og holde foredrag for ledelse osv., hvor der jo er vældig mange hvide mænd øh, stadigvæk. Jeg oplever i hvert fald, at der er mange, der er rigtig bekymrede for, hvad de må sige. Og som nok også har fået sig noget af et granatschok, Dels efter 2017, MeToo, det der væltede ind der. Hvad må vi, hvad må vi sige? Må vi give en joke? Og alt det der, ikke? Øh, men også, hvilke må vi bruge? LGBTQIA+, og alt det her. Og jeg plejer faktisk at joke lidt nogle gange, når jeg, når jeg indleder, når jeg, når jeg taler med, med nogle af de her ledelser, med at sige, godt, nu laver vi altså et safe space for den hvide heteroseksuelle cismand Altså, og joken er jo, at det er minoriteterne, der normaltvis skal have, skal have safe space, ikke? Og så kan I simpelthen sige alt, hvad I vil. Alt det, I er træt af, alt det, I ikke fatter en af, alt det, I er bekymret for. Det Det vælter ud, men netop med, jeg er bange for at lave en joke i kantine. jeg er bange for, at jeg går hjem, jeg går, jeg går ikke engang hjem kl. 10 fra juleforsen, jeg går slet ikke med, altså alt det der. Ikke? Øhm, og, og, og det synes jeg er super ærgerligt, men, men jo super sundt, at vi kan skabe det der, øh, den der samtale for, at de tvivlsspørgsmål kan komme frem. Fordi det, jeg så oplever, er også, at der sidder en masse ledere, MK, som jo ikke er homofober, og som ikke er misogyne, og som ikke er racister, som rigtig gerne vil bedrive ledelse og gøre det godt og skabe god trivsel på deres arbejdsplads, de har også brug for at få stillet nogle spørgsmål, og de har brug for at få sagt, hvad de også er i klemme i. Men hvad er, Men det, er så vi behøver... det vigtigste, de skal huske, når de så skal lave en diversitetsstrategi? Hvor de så skal have alle med, og alle skal kunne have en stemme. Jeg ved godt, det er et meget stort spørgsmål. jo, jo. jo. Ja, men hvis man er en virksomhed, så kan man, hvis vi skal tage den del, så kan man jo, hvis, hvis ikke argumentet om, at, at det er godt, at der er plads til alle og nok i sig selv, så kan man jo kigge på al den forskning, der peger på, at det er godt for bundlinjen, det er godt for innovation, det er godt for fastholdelse osv. Men, men, men vigtigst, tror jeg, det er... Men mere er... fordi de jo nogle gange står i det dilemma omkring, at hvis de skal fremme nogen, det kan mm. godt være, at sige, siger, at vi vil gerne fremme flere kvinder på ledelsesposter, mm. mm. så står der lige nogle mænd i den der generation, som har stået og hoppet, og nu er det nærmest deres tur, som måske mm. føler, at sådan, ja men lige fordi du rammer den her tid, Mm. så må du lige tage en pause. Hvad? Jamen, det er jo en del af det. Altså, i forandringsperioden, så vil noget blive fortrængt. Og det, og det, det har jeg også med, når jeg er foredrag, Bland, blandt andre ting, og jeg plejer også at sige, at det sidste, jeg vil være lige nu, det er en rig, hvid mand over 60. Mm. Eller 50 for den sags skyld, fordi han er jo nærmest krænker ind, han stopper morgenen, ikke? Øhm, Vi er forbi i erhvervslivet, i hvert fald de, de steder, hvor jeg kommer. Altså, man har fuldt med Mm, og man har også anerkendt, at det, det er godt for alle, og jeg er også min oplevelse, at vi er forbi det her med, at vi begynder at argumentere for, at det er økonomisk og fornuftigt, mm, mm. fordi går lidt det sådan helt demokratisk fornuftigt ja. også. Ikke? Men det næste er så, hvad gør vi så? Og hvordan gør vi det? Og der tror jeg, noget af det, jeg tror man kunne gøre, og som måske vil være glædeligt, det var egentlig mere at gå tilbage til at sige, at vi respekterer hvert individ, punktum. Mm. Vi er mennesker, og vi respekterer mm. mennesker. Mm. Og når du er ansat her, så respekterer vi dig, og vi passer på dig. Men Andreas, okay. inden vi lige går videre, vi kunne godt tænke mig at høre dig på det, fordi du, du, altså når du siger, at Prideen er vigtig, og det er vigtigt at fejre, der alt muligt mere at gøre, så er det jo også et udtryk for, at der er stadig mere at gøre. Mm. Mm. Kommer, kommer Mia til at bevæge sig lidt, det han, hvor om. siger, nu, nu, er vi, nu er vi forbi det, nu skal vi nu er alle individer lige, nu, øh, nu behøver vi ikke at fremhæve nogen særligt. Næs, det er jo det utopia, vi gerne vil, vil hen til, at alle bliver behandlet lige, også på arbejdspladsen, også i hjemmet, og, og hvor det ellers måtte være. Men der er masser at gøre endnu, og, og jeg hører dig en heller ikke sige, at det ikke er, er tilfældet, Nej, er men vi vil jo allerhelst, og det er jo et paradoks i det her, og det tror jeg også, der vil være mange minoritetspersoner, og kvinder, for kvinder er jo ikke en minoritet, men, men der vil sige, jamen allerhelst, så vil vi helst bare ikke snakke om det her. Så vil vi bare have lov at være. Så vil vi bare sænke skuldrene og være på arbejdspladsen, som dem vi er. Vi er bare stadig nødt til at have nogle af de samtaler. Og det kræver nogle gange, at vi trækker nogle minoriteter lidt mere frem i lyset. Og så tror jeg, det er vigtigt også at huske på, at når der så er nogle knuppede ord i de her år, der er nogle minoriteter, der er vrede. Hvad enten det er Black Lives Matter eller Transbevægelsen så er det også nogle grupper, der har været i mørket øh, i mange år. Ikke? Nu har de pludselig fået en megafon, der er noget spotlys på dem, og de er altså ikke blevet med, de trænet alle sammen. Så råber de højt, og, og men, det går ondt Men, men, også, men sig, det, det... Lad, os prøve, lad os lige prøve at, at gå lidt videre og netop tale om det her med, hvorfor minoriteterne har brug for at råbe så højt. Fordi Andreas får et... Øh... Et par år siden, tror jeg, så skrev du en ø, klumme i Berlingske under overskriften Jeg behøver ikke din tilladelse, så vær rar ikke at give mig den. Ja. Prøv at forklare, hvad du vil med det budskab. Øh, mit afsæt var sådan øh, anekdotisk øh, et udsagn, øh, man vældig ofte kan høre øh, som, som LGBT-person, som er i forskellige varianter, men en af dem kan lyde Det er fint for mig, at I holder pride. Jeg forstår det bare ikke. Eller det er fint for mig, men behøver I skilte sådan med det? Øh, og forskellige variationer af det der, lidt ligesom manden, der kommer hen til dig tidligt og siger, mm. det er helt okay, jeg har også brug ligestilling og så videre, ikke mere? Altså, øhm, øh, så får man på en eller anden måde sådan en fornemmelse af, hov, altså, spurgt. eller jeg har, jeg, har faktisk ikke, jeg har faktisk ikke bedt om din tolerance. Men, ja. Jeg har ikke... Jeg har jeg, jeg da fra... hvorfor opfatter du det ikke som en form for tolerance? og sige, men det er rigtig fint, det, jeg kan ikke selv identificere mig med det, men, men det er da godt. Jamen, hvorfor skal, jeg, hvorfor skal jeg have det? Jeg går heller ikke rundt og siger til random mennesker på gaden, jeg forstår ikke Copenhagen, men det er helt okay, at du tager ud på reffen og hører, hører Metallica. Altså, hvorfor har man behov men det vel, for sådan? Men at... når det er en del af debatten, og der kører en kæmpe parade gennem mm, mm, København, og der er mm. fest og sang og musik og arrangementer mm, mm, i en mm, uge, mm. så er det vel naturligt nok, at folk forholder mm. sig til det. Ja, ja. Og igen, ytring. Altså, du, må, du må sige, hvad du vil, og jeg bliver heller ikke krænket, øh, vil, jeg gerne, vil jeg gerne understrege her. Hvad er det, der, Men det er hvad en du lille, synes, er ligger i, det. ligger i detaljen, og det er det, at der kommer en og siger, du skal bare vide, at det er okay, det der. jeg forstår det ikke helt, og jeg forstår ikke, hvorfor I skilter sådan med det. Det, det. det trigger noget i mig, og jeg tror også, det er fordi, at jeg har hørt det så utroligt mange gange. Øh, og der kunne, jeg, der kunne jeg ønske mig, at man ikke sådan... Men er det fordi, de har grundpræmissen, som du sådan skal have lov at have en bid af, eller hvad er det, der trigger dig? Ja, jeg føler på en eller anden måde, at jeg får lov, ikke? Jeg, på måde, jeg føler på en eller anden måde, at jeg får lov, og at jeg bliver tolereret, og der er en, der kommer og siger, det er okay, men jeg forstår det bare ikke, og jeg forstår ikke, hvorfor I skal larme sådan. Det er jo også nogle af de der mikro sådan aggressioner, der kommer ud. Hvorfor skal alle de der fjerde være der og så videre? Hvorfor kan de ikke bare være? Men ligesom går og du ikke sammen? i debat med dem så? Jo, bestemt, bestemt. Det gør jeg, og jeg siger blandt andet, øh, du skal vide, at mange af de mennesker, der går med i Pride eller deltager øh, her, det er deres frirum en dag eller en uge, så pakker de sig måske ind og går ind på deres arbejdsplads og, og, og synes, de skal passe ind et sted. Det her, det er et frirum for nogle mennesker. Jeg er sikker på, at du har de, der deal med i livet, men alt andet lige, så, så har du frirum alle andre dage. Så her er der nogen, der, der, der lige får lidt ekstra spot. Men, men er der ikke en spejling i det? Hvis nu vi skal stille det spørgsmål, som man jo ikke må stille. Er der ikke en spejling i det? Fordi er der ikke også en del... Nu skal jeg blive på mit egen bane lige og snakke en kvindelige iværksættere? Hmm. Jeg kunne også godt tænke mig, altså, har man ikke også brug for at få at vide, at du må godt være her. Altså har man ikke nogle gange nu, hvis jeg følger en del teenager, for jeg er også en teenage mor. Ja. Og det der med nogle gange når vi, når vi reagerer meget tydeligt, så er det virkelig et spørgsmål. Mm. Må jeg også godt være her? Mm. Mor elsker du mig selv, om jeg og det er ikke mine børn, jeg bruger som eksempel nu, men <laughs> elsker du mig selv, om jeg har ringet i sådan et hår, mm. ikke har noget køn og i øvrigt ikke gider at gå i skole. Mm. Jeg skal det gør jeg. Du er her stadigvæk og du er stadig set. Mm. Altså er der ikke også i, I priden eller i enhver minoritets manifest af sine egne interesser i virkeligheden et spørgsmål, der hedder, må jeg ikke også godt være her? Jo, som det, kræver et svar. Jo, bestemt. Øh, bestemt. Og, og jeg vil også godt understrege, at jeg overfalder heller ikke folk, der, der siger sådan her, jeg går i dialog. Det, det, det synes jeg, man skal gøre, så vidt man overhovedet, man overhovedet kan. Og jeg tror, intentionen er god. Men der ligger noget i det, der handler om alligevel, at man lige får lov. Øh, og, og en måde, jeg kunne ønske mig, at man gik til det på, gik til dig på, gik til mig på, til andre, det var at stille det åbne spørgsmål. Stille spørgsmålet, siger Hvorfor, hvorfor hvorfor? gør I egentlig det, eller hvad, hvor langt er vi nået, eller hvad mangler vi altså? Uh, educate yourself, og, og være lidt nysgerrig i snareren og sige, det er okay, jeg forstår det ikke, eller det er okay, hvorfor skal I, osv. Og, og det er jeg enig med dig og på samme måde holder jeg også stadig fast i, også hvor kvindelige at der er masser af særhensyn, mm. som vi ikke har, vi har ikke i endnu. Mm. Men noget af det, der i hvert fald, kan man sige, kendendegner min egen tilgang til det der, nogle gange må vi også bare gøre det. Mm. Altså, så, så er der ikke en, også et ansvar for os minoriteter til egentlig at springe hele spørgsmålet over, og så i stedet for, som du jo også gør til din foredrag, mm. kunne man sige, det er sådan her, det er, venner. Præcis. Og det kan jeg faktisk godt tage for givet. Ja. For i det her samfund, der må vi alle sammen være. Ja. Fordi det, der er min bekymring lige nu med den debat, vi har, den dialog, vi har, det er, at vi, vi står hver vores hjørne og råber op mm. med hver vores mm. særlige udgangspunkt. Mm. Og ja, du sagde også på et tidspunkt, at når man har brug for sådan som så minoriteter råbe op, Ja. så er det måske også, fordi man ikke føler sig helt sikker på, at man bliver hørt. For ja, altså, eksempel ja. af staten af politikerne, at, at man måske ikke føler sig helt tryg ved, at ens rettigheder bliver varetaget. Ja, altså min kernebykøbning er egentlig lige nu, at vi reagerer jo meget på nogle kortsigtede, altså også som politikere, ja, det er ikke en generelt politikere, fordi det er jeg jo heller ikke, men lidt dog, at det her med, at man reagerer på små, konkrete hændelser, så, så hvad er det store, lange perspektiv her? Jeg ved ikke, om, hvem er det, der skal være den ansvarlige voksne og komme og sige, I behøver ikke stå alle sammen hver jeres hjørne og råbe op. Mm. Vi laver et fundament, der gør, at du kan have tillid, så du bliver respekteret. Demokratiet er jo faktisk, om du vil, gammelt. Altså i mine øjne er det, sådan, det jo lidt til, at vi, man købte en helt ny Mac, og så indstillede med Windows 95 på det. Vores ytringsfrihed og nogle af vores grundlæggende rettigheder er jo bygget i en verden, som ikke ser ud, som den gør i dag. Andreas, føler du dig sikker på, at øh, trods alt den, den, det samfund, vi har i Danmark, tager vare om dine øh, rettigheder? Jamen, det er faktisk øh, interessant, du stiller det spørgsmål, for jeg tror, havde du spurgt mig for bare få år siden, så ville jeg sige ja. Altså, vi har fremtiden øh, foran os. Øh, sådan er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg har det længere. Altså, måske bliver det faktisk min generation af LGBT-personer, som både kommer til at opleve at gå ud af mørket, og ind i det igen. Altså, jeg synes, Hvorfor vi ser du, nogle tendenser øh... ikke i det her land nødvendigvis, men, men kig til Italien, hvor en, en demokratisk valg regering er ved at fjerne øh, medmødre fra, fra børneattesterne. Altså, staten er i gang med at lave et indgreb, hvor et lesbisk par, hvor der er en medmor, ikke længere må få lov til at staten at være mor til sit barn. Kig til Polen, LGBT-fri zoner osv. Det er på vores kontinent, venner. Altså, der er masser af øh... eksempler bare i løbet af de seneste par uger. Altså, i Irak er det nu blevet ulovligt at bruge ordet homoseksuel i mm. medierne. Der er flere lande, som øh, har bandlyst Barbie-filmen, fordi Præcis. den ifølge kritikere fremmer øh, homoseksualitet. Vi har også set den øh, libanesiske Hezbollah-leder øh, kalde homoseksualitet for en trussel mod samfundet og opfordre okay. til drab på homoseksuelle. Ja, ja. Og jeg ved godt, at der er vi et lille stykke længere væk fra vores kontinent, men det er jo dog ikke en givet præmis, som øh, vi kan... Nej, og tag, øh, tag tag USA, the land of the free, altså der ser vi også stater, der indfører... Der indfører... Men ser du trods alt nogen tegn på det i Danmark? Nej, jeg ser ikke nogen lovgivningsmæssige tiltag, der, der, der giver, mig, giver mig grund til at frygte. Jeg konstaterer bare, at der i verden omkring os alt andet lige nu er en anden medvind til anti-LGBT-stemmer og synspunkter, som kan gøre mig bekymret som et, et menneske, der egentlig troede, at, at, at nu, gik det, nu gik det kun fremad. til din kapast Andreas. Ja. Yeah. Øh, du har jo, som vi lige nævnte i indledningen, så øh, har du et øh, barn med din mand og jeres medmor. Ja. Yeah. I er en regnbuefamilie. Yeah. Øhm, og øh, noget af det, som du synes er mærkværdigt, det er, at I ikke er tre, der kan have forældremyndigheden. Mm. Det kan kun de to biologiske forældre. Ja. Yeah. Hvad er problemet med det? Problemet er, at øh, når man øh, som i vores tilfælde og mange andres øh, har været sammen i mange år. Min mand og jeg har været sammen i 12 år, gift i fem så oplever man sig som, som en familie og som en enhed. Og ja, det er stadig en alternativ familieform, hvor vi så har en mor, som er fuldstændig tilstedeværende mor, og på alle mulige måder, vores datter har to husstande, ligesom en skilsmissefamilie, bare uden en skældsmisse. Det har været sådan her fra starten. Og vores datter har så en mor, og så har hun to fædre, hvor den ene er biologisk, og det er så mig i det her tilfælde. Det betyder, at min mand, som oplever sig selv, som far, som er far. Jeg synes nærmest, at han er mere far, end jeg er, fordi han simpelthen har alt andet lige jo truffet en beslutning om at elske et barn, lige så meget, hvis ikke mere, end, end hvis det var hans biologiske. Han oplever ikke at have de samme juridiske rettigheder. Og hvad kan det være for nogle rettigheder? Jamen, det kan være ikke at få adgang til alle dokumenter i sundhedsvæsenet. Jeg skal sidde og vidersende, når jeg får ting om, at det er tid til hendes vaccination, så skal jeg vidersende det til ham, og det overlever vi jo. Igen, vi sidder ikke og er, er, er, Karasen er krænket og siger, at der ikke er større problemer i verden. Men det er de der små mikropåmindelser om, at systemet stadig ikke anerkender, at vi er en familie i fuldstændig egen ret. Så er der det juridiske spørgsmål, skulle vi gå fra hinanden, det har vi ikke nogen planer om, men så står han fuldstændig rettighedsløs i det tilfælde. Vores ligestillingsminister Marie Bjerre har forholdt sig til præcis det her spørgsmål. Lad os prøve at høre, hvad hun mener. Det kommer ikke til at være de samme rettigheder, som juridiske forældre har i dag. Vi kommer til at fastholde, at der er to juridiske forældre, men vi vil I gerne se på, hvordan vi i højere grad kan anerkende sociale forældre og give sociale forældre nogle bedre muligheder for at indgå øh, i regnbuefamilier. Øh, regnbuefamilier kan fint fungere, øh, når der er enighed, men, og, men problemet er, hvis der opstår konflikt i skilsmisse-situationer, øh, der er det vigtigt, at vi stadigvæk har to juridiske forældre, fordi der er hensynet til barnet stærkest. Ja, det var Marie Bjerre, der havde talt med DR her, inklusiv et trafikstøj. Men har hun, har hun ikke en pointe i, at der er barnets tag i, i forhold til, hvor mange kan egentlig have myndighed over det? Det er jo i hvert fald noget, der er umiddelbart nemt at være enige i, når man bare lige slynger barnets tag ud. Eh, det er jo svært. Er jeg så imod barnets bedste tag? Nej, vel jeg ej. Jeg ønsker også alt det bedste for min datter. Men det bliver også lidt en floskel. For, for hvad er barnets eh, tag her? Altså, hvis hun virkelig er så optaget af det, nu sætter jeg lidt, lidt på spidsen, så kunne hun jo starte med at rydde op i de massive ventetider, der er i familieretshuset, hvor i så en almindelige eh, familier sidder og bekriger eh, hinanden lige nu. Eh, så, så, så jeg køber altså ikke argumentet om, at bare fordi der skulle være tre juridiske forældre, så vil et barn i en skilsmæssig situation, for det er jo det, der er, det, der er, der er, der er frygten her, så per definition blive kastet fuldstændig rundt og flået i, i flere stykker. I hvert fald ikke i højere grad, end det sker i alle mulige andre familier. Kan så den vælge, køber jeg ikke. Man kan vælge at se på den her problemstilling sådan meget lavpraktisk, og sige sådan, men I er en familie, I deler, de har brug for de informationer, osv. Mm. Man kan også se på den ret principielt i forhold til at og sammenligne den lidt med den diskussion, vi har omkring køn. Mm. Er der kun to biologiske køn, og så er der nogle sociale køn? Mm. Er der også kun her to biologiske forældre, og så er der nogle sociale forældre? Ja. Yeah. Man kan jo uh, lettere lave om på lovgivningen, end man kan lave om på køn. Det ville være mit umiddelbare øh, svar til det. Øh, og jeg tænker, jo, men jeg tænker, at der, er en, en, der, må, der må være jo også fra politisk side en, et ønske om at fastholde, på, der er, altså, der er noget biologi her, ja. der er til stede, og det er det, vi ja. tager hensynet til. Men så skal hun sige det. Så skal hun ikke pakke det ind i barnets tag. Så skal hun sige, at det her det er det, fordi vi mener, at det rigtige det er en mand og en kvinde i et ægteskab. Så skal vi have på disken. Så vil jeg ikke sidde og høre om, at det her det er barnets tag. Og det er det, hun siger. Jeg hører ikke andet og så spørger jeg bare, hvor ved du det fra? Mia, her til sidst skal jeg bare lige høre dig, hvordan, hvordan du ser på den problemstilling, om, om, om der ikke er... Du er jo også uddannet en jurist. Ja, der og jeg har jo ført ret om forældremyndighed, og, og i det hele taget også om, om børn og selvfølgelig godt. Er, um, er der problemstillinger i, at der skulle være en mere del forældremyndighed? Jamen, imod, Altså, nummer et, barnets tag skal jo grundlige handle om at skabe de bedste vilkår for barnet. Og på den måde skal vi også nogle gange beskytte barnet mod dets forældre, hvor mærkeligt det end lyder. Mm. Øh, og noget af det, vi gerne vil undgå, det er jo selvfølgelig, at der er for mange konfliktflader. Men, men det, der er jo uværligt sker, når, når reguleringen ikke følger med de faktiske forhold, som jo lidt det, det handler om her. De faktiske forhold er, at I lever sammen som far og far og mor, og vi har ikke en regulering, der kan understøtte det. Så er vi jo igen der, hvor vores politikere i og er på bagkant i forhold til, hvor samfundet er. Mm. Og når vi så ikke forholder os til det, hvad sker der så? Der vil uværligt opstå en skævhed. Altså det, det sker også i andre sammenhænge. Så når nu der er en far, der er juridisk far, og en anden, der ikke er, så vil du hver ikke påvirke jeres relation. Det gør det. Mm. Barnet har grundlæggende ret til familieliv. Det har vi alle sammen. Så hvordan beskytter vi retten til familieliv, og hvad er familieliv? Der opstår en nye spørgsmål, som jeg egentlig mener, vi, altså hvor vi skal helt ned og have fat i noget mere fundamentalt. Vi skal være villige til at se på, at de her ting flytter sig. Og så er det, du er fremme igen ved den nye Mac og det gamle Windows-system. Så jeg. Ja. jeg bliver jo ikke hende, der kan genopfinde. Jeg absolut i den grad fortæller for demokratiet. Men jeg mener, at vi, det kan være kritisk, hvis ikke vi sørger for, at det demokrati, vi kender, og de frihedsrettede, vi kender, også er en, altså afspejler det samfund, vi lever i. Den dame og den herre, vi er ved at rende ud for salontid i den her omgang. Tusind tak for nuanceret samtale og god pride.